Hej och välkommen till The Effort Cast, episode 007. Det är den 4 januari, onsdag, och jag heter Nick och jag kommer vara i eran värld. Team Effort är en rollspelsgrupp som spelar Dungeons and Dragons tillsammans. Och i The Effort Cast pratar vi om rollspel, brädspel, tv-spel, filmer, böcker, serier, musik. Ja, egentligen allting som intresserar oss. Idag har jag som alltid med mig Håkan. God dag, god dag. Anna. Hej. Och Sandra. Hallå ja Vi har introducerat er alla tidigare så att vi kan ju hoppa direkt in på vad vi har gjort i veckan. Eller vänta nu! Det här är vårt årsavsnitt. Det kanske vi ska pr prata lite om också. Ah, nej men. Förra avsnittet så pratade vi ju om våra förväntningar inför 2012. Men att vi den här veckan har ställt oss in lite mer retrospektivt för att ja, tillbaka blicka på 2011 och sådana händelser som ja, spelat stor roll för oss i. EffortCast Håkan, börja du Vad har varit det mest intressanta för dig med 2011? Oj, eh, det är lite svårt att avgöra Vad som är mest intressant eh, Det jag tänker på främst för att jag sitter framför Och jag håller på att göra en podcast just nu det är, det är de podcasts jag har lyssnat på det här, det här året Och det är framförallt då Skeptisk Guide to the Universe eh, Som jag hittade via Science Sort of eh, Och sen hittade jag eh, Efter det hittade jag Skeptoid Som också är en väldigt skön Väldigt skön eh, 10 minuters lång eh, podcast där han tar upp, Brian Dunning tar upp eh, myter och slår håll på dem mer eller mindre. Och, och det tycker jag är inte intressant för att det är den första typismen jag någonsin har fastnat för i hela mitt liv. Det är när liksom, någon gången jag kände liksom, att ja ah, men det här kanske man kan liksom, ha som en lösningskodning varför inte? Alltså skepticism då. det. På grund idiotismen då. Eh, det, det, det är sånt man föds med att komma till någonting åt. I lite mer spelväg så har jag spelat två spel där man gräver väldigt mycket. Och jag tror att folk kan förstå vilka det är. Det är Terraria till att börja med. Det spelade jag med Anna. Mm -hmm. Jag tror att jag fick en sån här nyckelad i så jag kunde spela via Steam och så. Precis. Grävde vi en massa ner i helvetet. Och så vi Jag commissioned you to build mm, en helveter, En bro. Gjorde du dig själv till kung över vår. Jag fick, väldigt, jag fick väldigt fort. Eller, det, var det var det hotade att bränna ner mitt träd som jag hade byggt. Det var det, var, det blev villa där blev. det var. Det var du som byggde en krona till mig. Det var, jag tror att det var det började och jag tog äran för att hon hade grävt en lång, lång grop ner i helvetet. Och då sa Nej, jag, liksom jag, att jag grävde var... liksom hela hela vägen ner en helvete för att vi snabbt skulle komma ner till helvetet. Och eh, sen satte han upp en skylt och då var det helt plötsligt hans. Är det inte så det fungerar då? Om man om man hittar någonting och sätter upp en skylt eller en flagga bredvid det, då blir det väl den. Tyvärr, Anna. Håkan har tyvärr slagit dig i det här mindgameet, mm, men, men det andra spelet där man gräver. Men hittar nu jag måste ja. bara fråga för, hittar ni på ordet Hellvator själva? Eh, när jag hade hört Hellvator förut, jag har liksom läst om konceptet, <laughs> kollat på playthroughs så är det, mm. att eh, en helvete. Det är snyggt. Allting vi gör har folk gjort innan. Det andra spelet ah, ja. där man gräver i är Minecraft, mm. som är väldigt lite fast i 3D då istället, och eh, då var ju delar av. Eh, de som är med mig idag var också som jag lekte då, vill jag minnas. Mm. Det allra första som hände när Sandra kom in, till exempel, var att hon slog ihjäl mig med en, en muskeldöt. Mm. Mm. <hör> jag sa att skulle ge den till mig, eller äta den, eller någonting. Hon det, slog ihjäl mig. <hör> men jag förstod inte riktigt. Nej, nej, hur man skulle göra. Det första jag gjorde var att gå bort mig så att Hampus fick teleportera mig tillbaka. precis. Ja men precis. Jag minns den första natten när vi var attackerade och vi var in i ett hål i marken och ja. bara gömma oss för alla monster som kom. Och du var ju då bortsprungen, vi fick hitta dig. Det gick inte. <laughs> vi var antingen andra DM-krafter eller liksom spela där att hitta dig. Mm. Och efter då hade vi ändå hämt den när den här början. Det tyckte jag om. Vi hade liksom byggt en stor vet, mur runt hela ja, vi... byggt Homebase. Precis Vi byggde Homebase så gjorde vi... Världens mur runt så att inget kunde ta Jag kommer ihåg en liten episod där Håkan lekte skräckfilmsregissör med ett <laughs> <Hanna laughs> också. Det var också när jag fick lite oh mer kläder. Då var jag direkt. Alltså, det, det, det, det, det liksom gick, gick mig direkt upp. Du stängde i... in min karaktär i ett, i ett rum gjort av stenar som man inte kan ta sig ut från. Uh, sen så var det så att du syntes inte på min. Mig, i mitt spel. Liksom. Det så det sprang runt där och bug, flyttade liksom. på grejer och sprang runt och satte upp skyltar med meddelanden. tände och släckte ljuset. Jag och Sandra satt bredvid varandra vid datorn och blev ble, ble, typ asrädda. Sen råkade jag ha ihjäl oss båda med lava, vilket var ja. kul avslut. Men var jag, jag har aldrig förstått hur det funkar med Minecraft. Jag har spelat det. Mm. Äh, det är väldigt väldigt enkelt. Du, du hamnar eh, Om man kör typ survival mode, som är, som är det man gör för det roligast, då går man ihop en grupp människor på interwebben. Mm. Eh, man, man hamnar i en helt slumpmässigt gjord värld, där inte finns, eh, nu finns det lite mer nya strukturer, alltså det finns mm. druiner och sånt, men när vi körde då var det ingenting. Det fanns berg, det fanns grottor, det fanns öknar och snölandskap och liknande. Och sen så gäller det helt enkelt att det första man gör är att ska hitta någonstans och få skydd för första natten. För när mörket faller, då kommer monstren fram. Mm. Det kommer skelett och det kommer zombies. Och i början har man ju liksom ingenting. Man har ingenting att försvara sig, med. man kan bara stå och boxa på dem. Så att när man väl har lyckats bygga hus, då börjar man liksom gräva sig in i marken och göra, göra bättre och bättre grejer tills man liksom till slut har till hela världen. Jag byggde till exempel jag byggde en fyr som jag kallade Fyr Elise, för jag tyckte det var jätteroligt. Du har även Skull Crusher Mountain. Skull Crusher Mountain, där jag också gjorde... Eh, eh, gruvan Tyron Beta Prime Just och dess det. spiraltrappa som gick för alltid. Den, den gör mig så yr varje gång jag går och ner för den där så läskig. Sen byggde vi en tunnel ett tunnelbanesystem mellan alla för alla skulle ju bygga fem mil ifrån varandra om man vet. Men jag tror att min anledning för att jag byggde fem mil ifrån ja. er det var ju att det gick fel någon mm. gång när jag gick ifrån home base och sen så försökte jag ta mig hem men då kom jag bara en längre bort. Ja, det är ett jättefint snölandskap. Så, ja och jag bestämde mig väl för för att bygga, eller jag skulle ta mig dit under marken för jag, jag tycker om att gräva raka tunnlar så jag byggde en rak tunnel till dig och sen blev det en Ni hoppar ju över var... faktum att jag var att jag, jag hitta dig för det finns inga kartor i det jag spelet det. man får oh. göra dem själv <laughs> så, att, så att jag jag ska ju inte leta efter Sandra. Jag vet inte hur länge jag letade. Det är säkert så tre dagar. Hur länge? Hur länge var det? Var det, vi spelade det, var... Var det en månad? Ungefär, vi spelade ganska jag tror att jag, jag tror att du letade efter Sandra när jag var i London över en helg. Mm. Ja. Så. Ja. Ja. Ja. Ja. Det var, jag tror att när jag kom hem, då var det det där du stod så här. Sandra, jag har snart hittat dig. Du hade så här små. Ja, nu. Nu tror jag. Och nu har jag gjort en till karta. Kan, såg du ut ungefär så här? Så. Det var. Det var ett väldigt kul spel. Det var det var, var väldigt pengar. Vi har fortfarande kvar. Det borde sätta igång nu av. Ja. Jag, jag borde lite. köpa det och spela mer också det ja, ja. låter ju spännande. Nu har de gjort också hela nu, he, nu har hela lab, så nu kan man typ gå upp i level så det är lite mm. mer äventyr och sånt också så som jag fattar det. Så att det slåss man. Eh, ja, man kan ja, slåss mot mot, mot mot monster, monster och, så. och sånt. Man, man man kan bygga rustningar och man kan bygga ja. eh, svärd. Hur var, kan man kan också alltså springa Spelade fortare. vi efter det hade kommit ut hela spelet inte hela spelet men vi spelade i... den senaste stora patchen Precis. för oss. Då nu finns det ju gruvgångar och så finns det spindelnät och spindlar och grejer. Mm. Det är lite ja, läskigt, lite, är mer, lite mer civilisation, och de, de ska införa också NPC-byar som jag, vet, jag har inte koll på om någon de gjort det än eller inte. Nej, och så får man ju experience då och kan levla mm. och hejhå. Det känns som att spelet utvecklas en del under tiden, men det, det är väl mm. också bara, det... Det är väl bara en kille som har gjort spelet. Ja, det var ju från början, var det, ju, det var i svenska faktiskt. Också. Jag tror ja, att han precis. har väl klivit ner nu, jag tror inte att han är ansvarig längre. Men ja. Man kan hitta en pickaxe i Skyrim som heter Nors, ja, pickaxe som är den bästa mm. pickaxen, och pickaxen är ju det viktigaste verktyget i... Minecraft och det är Notch som gör det så det var det, det var en det var en bra sommar sitta in och Minecraft. Ja, det säger mycket om oss alla, men ja det var vad vi gjorde. Det var under samma tid jag också började Får jag prata mer om mitt år. Ja, men varför inte vi? Det, det är 2011-teman hela dagen idag. Eller Exakt. Hela kvällen i alla fall. Du, vi ska prata alla om våra år. och ja. Sen så ska vi gå som äckans tema och prata om massa olika topplistor, toppmusik, toppfilmer, toppspel och allt möjligt från 2011. Det är, så att, det är bara att du kör på. Det är bra. Jag har också lite musik som jag började lyssna på 2011, eh, som jag vet inte kommer att vara med på någon, någon, någon av listorna för att den är inte lika stort, tror jag. En, en man som heter Jonathan Carlton, Carlton? Carlton. Carlton som är, typ så här, spelar ganska nördig rock. Mm. Det är ganska rolig nördig rock. Han har till exempel gjort Eh, slutlåtarna till portalspelen spelen som jag vet att du inte gillar alls. Alltså. <laughs> men du kan gillar låtarna, de är redan ganska roliga. De gillar live är ja. bra. Ah, jag gillar stilla live. St still det är inte han som sjunger ändå i spelet Nej. men eh, det är han som har gjort den låten. Mm. Och de låtarna spelade vi vi har spelat stilla live och lite annat. Jonathan kan kan spelat tillsammans med eh, Anna och Sandra i vårt eh, rockband band. Ja. Mm, yeah. Abortion <laughs> Night Satan menar du. <laughs> jag, jag tror man säger Abortion <laughs> Night Satan. Okej, okay, jag är det det var, det, var, det var trevligt du jag, jag sjöng ju och ja, jag spelade trummor så som Pam, Pam tror jag minns det ja. vem, vem är bandet så att säga efter mig <laughs> Sandra skrev nåt om, night, set, nej. om Men, ett band som uh. heter Nightsite och, och då stod det så Åbo trio Nightsite den var på jag läste Läste åbo trien som abortion och tyckte att de hade ett lite konstigt namn sådär, så där så blev det ett bra äh, namn. Äh. Ett bättre namn äh, än Nightshake än bara. Det är ju, det är ju väldigt, vi har ett väldigt fint bandminne-karaktär. Eh, hon har väldigt så här, rosa och orange och gult på sig. Och så har hon någon sorts joker, läppstift, sminkning ungefär och rött hår. Och, och Sandra är så här, väldigt punky Det är bara svart och så här, väldigt, uh. väldigt cool. Och sen har uh. Håkan försökt... –Skapa vad, någon Var mellan. Jag, jag spelar gitarr och sjunger. In, inofficiellt har jag andra mikrofoner också. Det finns ju bara en i första rockband, men jag sjunger mig ändå. Jag det ah, med. Ja. Det, du, du står där och spelar och sjunger så här. Jag står där och försöker följa så här. Och så här nu har vi kommit upp på... Är, är det hard vi är på? Hard är det. Ah. När man spelar som liksom World Tour i rockband ska kan man börja på vilken svårighetsgrad man vill. Men ju, ju mer man spelar, så mer liksom måste man gå upp i svårighetsgraden för att kunna komma vidare. Ja. Så att det är framförallt, alltså typ, jag vet ju att Anna sjunger mycket sing så Anna kan ju sjunga så. Jo, verkligen. Jag har spelat en del gitarrer och så, så jag kan spela gitarren. Men så typ det typ är så här, mig som alltid nej, men, faller på? Nej, det jag ville säga var snarare att du, är du har jobbat dig liksom. du, du upp från att typ inte kunna sig till, till att kunna låta på hard efter, det, efter ja. ett försök, okay. vilket ja. är ganska bra jobbat. Vi ja. funderade vi, vi ju lite, vi borde ju skaffa keyboarden till dig. Det är ah, ju Fast varit coolast Samtidigt så jag har ju, du ju skills på heller Så då får vi börja <laughs> återigen ifrån Easy Du ser andra sidan ut lite som en syntare så du borde kunna lära dig snabbt Du ja. luktar som en syntare ja. ah, Har man lucken så är Mm. Ja, då kommer det rätt snabbt mm. tror jag sen i man har lyckan Så, så Håkan, mm. du har alltså blivit världsberömd i ett rockband abortion yes. night satan abortion night, night, night satan och du har spenderat sommaren nere i gruvor nere i gruvor och sen så har du, börjat, ja, du har blivit skeptiker helt enkelt Ja, eller jag, jag är inte så bra skeptiker, jag är inte så bra praktiserande, men, jag, men jag, det är den enda grejen som jag kan ställa mig bakom. Så här. Jag tror inte på någonting någon säger bara för att de säger det, utan <laughs> kolla varför de säger det istället. Precis. Det känns så logiskt, man kan applicera det på hela allting i sitt liv. Men det får väl ändå se som ett ganska stort år? Ja, det jag håller med. Det var, ju, det var ju någon gång där mot slutet av året. Det var i början av året, som jag eller ja, det var kanske maj tror jag, som jag började lyssna på Skeptisk Guide. Mm. Sen var det någon gång i slutet på året som jag liksom tänkte säga, vänta. Jag kanske håller med, liksom. Det kanske är vad jag är. Det kanske är där, för jag har suttit och lyssnat på det här så länge, ja, för att jag håller med. men typ alltså. Mm. Ditt eh, 2011, Anna, vad har du för höjdpunkter? Eh, ja... Eh, jag har ju också grävt och spelat i rockband då ja. men annars... Vad har jag gjort annars? Jag hade ju lite problem här att komma ihåg vad jag har gjort. Jag, eh, allt flyter ihop, men jag var, jag var i London och Göteborg. På Wireless och Way out West-festivalerna. Båda gångerna för att se Pulp. Pop. Uh, det här uh, brittpopbandet från 90-talet, 80-talet med Common People som är mest kända låta. Men uh, uh. något som de är kända för också är ju att uh, under det var någon, jag vet inte vilken det var, men under en Michael Jackson konsert ja, ja, precis. Det var typ VMAs eller någonting. Uh, när Michael Jackson, sjöng Earth. Eller vad den heter. Ja, alltså det var en massa är... barn runt omkring och då gick Jarvis ja. Cocker, sångaren upp och... Uh, ja, vad var han gjorde? Han, han... han gjorde en liten dans och vickade på rumpan och uh, ville väl... Ja, han ville störa i alla fall. Ja. Han, det. han ville göra någon sorts uh, statement. Uh, därför att det var en massa skandaler kring Michael Jackson då, mm. då tyckte han att för Michael Jacksons uh, framträdande då var väl ungefär Ja, Jesus, det var lite den stilen Som på det. det brukar vara Precis <laughs> han, han var väl Jesus, eller? Nej jag tror, eh, jag tror vi får prata om det här sen eh. Jesus of pop <laughs> eh, ja så det är han väl jo men det är han känd för. Vilket det synd att det är typ det är han är mest känd för. Ja. Men eh, men ja, han han borde ju vara mer känd för att han är supersnygg eller hur? Ja. Eh, ja. Vad i alla fall jag vet inte om. Ah, jo eh, nu han är eh, <laughs> <laughs> ja nog gick ju på en matlagningsundervisning. Nej men om skägget Sanders. Ja. Michael Jackson är död. Vad? <laughs> va? När händer det här? Några år sedan. Det är inte det här året, så det behöver det inte prata om det. Nej, det har ingen betydelse längre. För nej. Det här med ett år. nej, inget nyhet förra året. Mm. Eller, året mm. Eller året innan det. Eller året innan det är det nåt? Eh, nej, men så det var ju trevligt att åka på lite, lite festivaler. Jag hatar ju festivaler överlag, men jag tycker om det är okej okay åka dit liksom för band om jag slipper liksom. Det kanta. känns som om du skulle kunna säga bara jag hatar. Och sen punkt. <laughs> ja. Jag är ju tvärtom. Jag åker ju dit bara för festivalen och sen så missar jag alltid alla band. Jag vill se förutom Håkan ja, nej, jag... <laughs> och då menar du inte mig? Nej, det är aldrig nej. någon som menar mig och så och är jag är glad när de säger Håkan, det är antingen den där jävla Hellström, eller så är det han från Sune. <laughs> ja, Håkan Bråkan <laughs> eller Håkan mm. Jag menar inte Håkan. Färja, släpp färjan av Håkan. de tävlar Det inte är med även Håkan Juholt och Håkan Nässer. Ah, ah. Nej, de räknas inte heller. Nej. Um, de, de, många ja. dåliga Håkan som finns, alltså. Menar jag dig? Du kommer aldrig få veta. Fortsätt, Anna. <laughs> nej men på tal om festivaler jag har ju bara varit på sådana här riktig festival när jag har varit och varit helt nykter så det kan ju vara därför som jag har haft det. Nej, hela mitt hjärta. Nej jag har varit på riktig festival och varit allt annat än nykter och det inte heller varit det det är är inte bra. Typ. Nej det, det är bara det är en lite som jag, jag de ja. så vi vinner. Var bra. Jag tänkte att så här, men gud, vad är det för fel på mig? Men nej, ingenting. Håkan har målat en jättestor ledsen smile här nu sen vi mobbade honom, honom för hans namn. Mm. Så Fast nu, han nu... samtidigt som han visar det. det ja, spelar han, ingen roll. Han, han är lite som jokern. Nu vill, ju bara, nu vill jag ju bara påpeka att det är du som har mobbat honom för hans namn. Jag, jag bara nämnde andra människor som heter Håkan. Alltså ja, men det var ju ganska förödande kan jag tänka mig också. Mm. Det är många bra människor. Vet du hur många andra jag känner, eller? Jag vet att alla det. heter Anna. Okej, okay, jag vet det. <laughs> Förstår du? Jag har Halva mitt liv har varit Anna E. Det är inget kul. <laughs> Men hur var Palp? Var de bra? Så säga, det var det. väldigt bra. Det var, det var nog bäst i London när de eh, verkligen körde annat än eh, sina största hits. eller så där. Det kändes mer som att det var deras konsert. I Göteborg var det lite mer lamt. De, alla, de flesta stod och väntade på Kanye West. Eh, så ja. Alla längst fram såg så här lagom uttråkare ut. Och, Ja, jag och, min, jag och min kompis, vi var väl de som sjöng med, liksom. <laughs> eh, så, det, det, så är det nästan alltid när jag var på Way Out West att de banden jag vill se, då är det någon annan som... Var, senast när jag var där så skulle jag se Frans Ferdinand och då var det en massa broder Daniel-fans som stod och såg ut tråkiga ut. Så att det men Frans Ferdinand är ju enorma. Så ja, det... de spelade typ klockan sex på eftermiddagen då. Det var, var så det Way Out West? Var ja, ja, för då typ är det ingen som brydde sig. Bror Daniel är ju lite speciellt för Göteborg också. Jo, också, jo men precis. Och det, var det skulle vara det sista eller något sånt där. Ja. ja. Jag vet inte, sen kanske de kanske bara såg ledsna ut för att det är deras grej. Jag, jag är inte säker. Jag kan i det inte säga att det det, det det bandet, oh, Det var någon som hade dött i bandet. Jag. jag som ja, har hållit okay. alla. Det är väl en bra anledning. Mm. Det var ju också den där gången som, död, som det kom ut i alla tidningar. Att, nej det var då det var, de, de skrev att i alla tidningar att fel person hade dött så var det. Vad? <laughs> va? va? ja, det blev ju. Ja, i minste att Du att, vet, men du, nej du måste klaga Nu låter det som om de skrev så här fan att det var han som dog. Vi vill att det var han <laughs> ja. oh, nej nej nej det De skrev fel. namn. De skrev fel eller? namn Okej. så att det ah. blev värsta paniken. Då blev, det, okay, då, då, blev här, då blev det fel det du innan var verkligen fel, <laughs> mm, Det var väldigt väldigt fel i alla fall. Men, men inte fel på, det, på fel sätt. Nej nej men nej. precis. <laughs> Var är det i 2011 Anna? Ja, jag tror, jag tror det. Aha. Jag antar att du har gjort någonting mer, men vi kan nog ändå hoppa. Ja, till jag, har ju träffat, jag har ju träffat dig, Nick, i år. Ja, har jag ju... det är ju höjdpunkten på alla mm. topplistor. Jag minns filmlistan, eh, musiklistan, jag har lagt mig själv i toppen bland, på alla listar. Bland det första du sa till mig var så här, jaha, ja, du, så du är här först. Du har ingen liv, eller? Tyvärr. Åh, <här> oh, nej. <här> <här> det låter, början. det har varit en hälsning sedan dess. <här> det låter som mig. <här> du, har du har också fått en massa karaktärer dödade i D&D, men det ah, behöver inte nämna mig ah, så. Okay. Jag vet hur man får kompisar kom liksom. Du då Sandra Jag kommer tänka på en sak som jag var på När Håkan berättade om Skeptics Guide to the Universe mm. Att vi hade ju ett 24 timmars race mm. Eller ja. vad man nu ska kalla det för. Mm. Deras livesändning 24 timmar ja. ja, det var jag på Fast jag hade inte lyssnat på det innan Och hade inte så bra koncentration där, så. <laughs> Men vi lärde oss mycket om varandra då. Ja, ja, alla var vi. trötta. Ja. <laughs> ja, när började den 24 timmars sändningen svensk tid, var det klockan 1? Det, det, det, det skulle nog ha börjat någon gång vid 1 eller två kanske. Ja, jag tror den det kunde gå lite senare. Ja, det skulle börja vid 1 eller två sändas, och då hade alla varit på jobbet och i skolan. Vissa ja. hade varit ute och festat. Och så kom man hem, liksom, gått upp upp sju på morgonen, man tar upp hela dagen var uppe hela kvällen, kommit dit liksom hem till Hampus som vi var hemma oss mm -hmm. klockan 12 eller sådär. Sandra du kom dit vid fyra <laughs> efter att var Sen så skulle vi sitta upp och se det här till klockan ett natten efter. Mm. Alltså i fyra timmar i sträck från vi redan har varit uppe i ja, typ 17 timmar exactly. redan innan dess. Den här och... hetsen och hålla varandra vakna var väldigt fin så här. Det var helt förödande. Jag har och aldrig mått så, så dåligt i hela mitt liv. Nej. <laughs> jag, jag var hela tiden den som sprang fram och tillbaka mellan bussen och, och, och, och, och ja, basen, det. så att jag vet inte om det hjälpte eller inte, för jag kände ändå att jag var lite mer åtminstone hela tiden, även om man var sjukt trött. Jag, jag tror det var bra att få lite luft. Stå då. Ja. Jag sov ju 45 minuter under den tiden, så han vad var det, Nick och Joakim har satt sorts eh, kullibiter, kullibiter, tävling på balkongen Det kändes lite farligt såhär, just i det stadiet och, ah, jag vet inte Är <laughs> det ja, någonting du kommer ihåg? Ja, jag kommer ihåg det, här. Men, alltså, det ja här Herregud, vad trött man var alltså, Det var ju inte, det, var inte <laughs> det, här här var också, det här var också när solen sken alltså, Inne på, vad blir det, trettande timmen Eller någonting, ja, det var, av det, livesändningen Jag skulle tro att det var mm. klockan två Eller, ja. <laughs> eller mm. något sånt. Ja, men det var kul i alla fall med den där livesändningen det, det fick en verkligen att förstå att man behöver sömn Japp, yep. det är ingen livesändning i 24 timmar från oss. Han vi ska prata om det, för det är, ja. På. Ja, ja. Det är jag också att ja, vi får se när, när, när vi får mer än två lyssnare ja. så, så, så lovar jag att Fem lyssnare då jäklar. Vi fem lyssnare, då kör vi alla avsnitt. 24 timmar från med då ja, har även kanske lärt sig någonting från förra gången. Jag har lärt mig att man inte ska vara ute och festa innan. Mm. Det är en bra lärdom. Ja. Vi har även lärt oss att det är nog av. Att det är nog ingen bra idé att ha video med Utan vi kanske ja. vi, vi som får sitta och hålla på så mycket För att få igång ljudet kanske ska hålla oss till det Ja verkligen, vad menar du med det? Som ljudtekniker känner det förlämpande. Nej, nej, nej, jag menar. Och inärmen. Jag, jag menar att vi kan det här innan, innan, innan vi börjar bråka. Det är ett väldigt känsligt ämne äh. där med ljudet. Vi har inte haft det så lätt som det kanske låter nu när det faktiskt funkar. Men nej. nu ska det i alla fall funka bra. Det sa vi förra gången också. Förra gången. Ja. Redigeran höll inte riktigt med. Det är också jag. Ja, precis. Alla annat som jag tyckte var kul. Du skrev en roman under året. Ja, fast jag misslyckades med det, men det nej. var väldigt kul. Ja, så länge det gick det var, bra och faktiskt efteråt det också. Så, ja, det, det är det här var, som jag pratade om innan minnar. Ja, ja, nanowrimo. Nanowrimo. ja. Um, nej det var väldigt. Uh, det tog upp ganska mycket av ens tid. Herregud, det var helt sjukt. Jag trodde liksom uh. att man för att, vad var det 1700 ord per dag uh. så, så var det lugnt. och liksom, Det gick jättebra två, tre dagar. Uh. Och sen så kan man inte liksom få ut sig mer ord och då blir det så här. Då väntar man tre dagar och så skriver man typ så tre ord istället. stället. Uh. Jag var så ja. imponerad. Du kom där med lunchuppdateringar och kvällsuppdateringar. Och, ja, det var... ja, men det var det. En jättebra sak med den grejen var att jag lärde mig att min bärbara dator är bärbar. Jag kan ta med den till olika ställen, för jag hade aldrig riktigt fattat den grejen tidigare. Men nu så var jag tvungen att ha med den på skolan och så vidare för att kunna skriva i vilken liten paus man än fick. Ja, exakt. Typ. ja så det var en lärorik upplevelse. Förutom det så eh, är min konstigaste grej– –var kanske när jag, och Anna och Nick var på Harmoniexpo i Solnahallen. –Solnahallen, ah. Solna det heter. Det. –Ja, det var det. Ah. Eh, en eh, kropp- och själmässa, tror jag att de kallar det för, eh, där de har... Eh, det Dels en så olika Spådamer och grejer Vi träffar shamaner från Tyrusö Tyrusö Det är typ som en lockmarknad Fast med crazy people Om man får kalla dem så Jag vet inte om Vi hade Aloj Vera damen som berättade om Hur fantastiskt det var för allt Sen höll vi väl på att bli rekryterade in i någon sorts sekt Eller någon pyramidspel, det första som hände Sen var det han mannen som satt bara satt i sitt bås På en stol och bakom honom var det Tidningsutklipp eh, tidnings <laughs> Eller så här rubriker och framsidor Bara så här och så bara hade han, Jag vet inte färg över det eller någonting men Han bara satt och stirrade rakt fram och vi blev jätterädda Han var sinnessjuk. läskig <laughs> Det är typ den läskigaste människa jag sett i hela mitt liv Jag ja. gillar också eh, våran, våran balans med att jag har funnit skepticismen Och ni har gått på <laughs> <laughs> <laughs> Jag kommer så ihåg när vi, men vi, men vi var <laughs> ganska skeptiska Tror jag Jag ja. tror Nick, Nick höll på att knäcka de här manerna, för det var liksom ja, men varför är det så här? Och varför är det så här? De bara, ehm, <laughs> ähm. ja, jag, jag är också skeptisk. Lugged, ja, är kan jag ju vill säga. bara påpeka att det är oss Sandra också. Vi är, inte, <laughs> <Nej>. <laughs> vi är inte galna och tror Nej. på det som händer på harmonin. vi var inte där och jag tyckte. Vi uppförde oss bra när vi var där Vi ja, var inte ja, nedlåtande, väldigt, vi, nej, var, vi var trevliga Vi, vi, vi, vi lyssnade det. ju på delfinkvinnan Och hon berättade att hon hade kanaliserat Delfinhealing och ja. var jättetrevliga Så jag, menar, ja. jag tycker vi sköt oss bra Men jag höll ju på att dö av skratt Inombords just på delfinkvinnan, det var typ det roliga Som ja. man sen om den när hon stod och pratade Om delfinhilingen och hur det blöt Det är en väldigt man blev blöt, känsla. Så blöt Man möter delfinerna det, Ja, Det var ganska sjukt alltså. De har ju kommit ifrån en annan planet för att lära oss om No. Oh. Fast det har de ju, det har de ju. <laughs> Sen var det en kvinna som, det var någonting man skulle gå med i någon sorts ja, sekta antagligen. Så skulle man ju bli uppbebimad när liksom, domedagen kom här 2012. Liksom. När världen går under så kommer oh, de Men det är år. Överleva. Mm. Mm. Så att överleva. Så vi får väl ta och försöka hitta henne igen i vård oh. på den. Men vi vann ju också en healing var. Ja, men vi glömde gå på det. Det var så jobbigt. Och jag tror att det, det var så krångliga ja. tider. Det var väl ja. mest det. Mm. det alltså ute någonstans på Vi Ja, det Nej, vi orkade i alla fall inte. Men jag tror, jag fick ju ett mail någon gång senare från en witchmaster, eller wicca master, som skrev att eh, om du vill ha hjälp med någonting så kontakta mig. Ah. Och så skrev han att han hade lite olika spells. Och han hade eh, finny partnerspell. Ähm, ja. Nå rikedomsspel. Mm. Men jag kan om det här. Spring ut ta i helvetet och springer ut och hämta en blå lapp på min kyl du som sitter närmast. Då alltså kan vi kolla den lappen också. Jag okay. fick den i brevlådan ah. för ett tag sedan. Det, det var väldigt men det är jag. jag fått Eller vad? Nej, nej, det här, är det, helt, det här är helt fristående. Det här jag är tror det var den senaste jag var här. Det var en... Men jag fick den här lappen i brevlådan. Mr. Hasim, Spåman, International, Marabout. Jag vet inte vad det betyder. Det är hjärtan och stjärnan på den också. Aha. Så den är väldigt fin. Okej. Okay. Det står så här: Född med andlig makt, jag är känd runt i världen. Jag kan lösa alla era problem, till exempel kärlek, hälsa, familjeproblem, affär, juridiska frågor, finansiella transaktioner, viktminskning. Han är en mångsidig man kan man säga. Jag det. Du får veta hur du skyddar dig själv och din familj från fienden och hur du får dina nära och kära tillbaka in i ditt liv. Så om ni någon gång har fiender ni måste skydda er från, ring spåmannen Sim han talar också på engelska hela tiden, men han mm. har en tolk. Jag trodde att det var en bestämd fiende, fienden den är som hotar ja, men, oss alla. Det känner som det. Det, mm. det kan som som vara liksom, den, den, liksom, den som hotar alla hela tiden. Ja, men det kan vara honom också. Det låter lite fienden. så. så här. Är det Cthulhu då? Det måste ju vara. Det. Ja, det kan. Ja. Desmond. Desmond som är den stora fienden i, <laughs> i vårt äventyr med <laughs> uh, Tim Effort i alla fall det var ringa bokat möte. Han sitter i Husby utanför Stockholm. Mm. jag plockade fram mitt mejl som jag fick också från eh, ifrån The Lord of Spell eh @hotmail.com. Men <laughs> nu, nu, nu ska jag på hans Seriöst. <laughs> Det, –Det är helt okej. Han... –Vill ni ha sin telefonnummer så är det bara att bygga en mejl. Vi kan posta länkar och sånt där i, på hemsidan sen. Han skriver i alla fall The Lord of Spell. Inleder med hej. Punkt. Jag är en voodoo -priest. I över 18 år har jag tillägnat använda min förmåga– –att hjälpa människor över hela världen med alla sina frågor och behov. Eh, sen så pratar han jätte, jättemycket i hela mejlet om eh, att han är en väldigt omtänksam spiritualist och spellcaster, eh, och att han vill det bästa for everybody. Yeah. <laughs> eh, for every, för for everybody. Böta om spelsen. Eh, fast han kallar dem först för trollformler punkt, ja. punkt, punkt. Eh, Och då har han eh, pengar Pengarspells. Pengar spells. Black curse spells Spells. Stoppa fuskspel <laughs> och både förhindra skilsmässa och en gör skilsmässa. På riktigt, han bara. Ja, ja. Så att nice. båda. Bådan var mera vi. honom i väldigt lite kläder, kan jag tänka mig. Ja. Jag ser det framför <laughs> mig. Och gud, jag ser det framför mig. <laughs> <laughs> Sluta se det framför dig, annars så kommer jag att missa sim. Sluta nu. Sen så en som jag aldrig riktigt förstod, C-värde heter. Finns spells en spellsmästare? <laughs> <laughs> det är han som jag tror om, om jag förstår någonting så har han nog översatt attractions oh. uh, till <laughs> God nej. God man, God jag God jag vill att det ska vara Lord of Spells här resedagboken någonting. Han har han har sett sitt sitt fotoalbum. Alltså, <laughs> <laughs> vad försvinner <laughs> det? Se till här borde precis Jag vill ha Eiffeltornet i mitt vardagsrum. Aha. Din, jag, jag, jag, jag verkligen älskar Lord of vad, vad heter det? Lord... Lord of Spells. Eller nej, Lord, han, of spell, Lord of Spells Lord of Spe Mm. –Nord of spell. Mm. –Är han ja, bra på spällning? Är det det han menar? Är det någon Jag funderade ett tag <laughs> på att svara på det här mejlet när jag <laughs> behövde hjälp för att flytta förut. Mm. Men jag, jag behövde inte det. Men det hade varit intressant. –Hå säger att man mm. kan hjälpa till att flytta. Det är, ingen... väldigt, så här, –Det är en väldigt, väldigt så här, en grej man kan ta på. Det är svårt att säga, liksom, lura, lura sig till att han har hjälpt dig att flytta, när ja, ingenting har hänt. Ja, exakt. <laughs> men, men man skulle kanske kunna använda den här... Uh... Fuska spel? Nej, det var stoppa fusk stoppa eller Stoppa fusk, nästan ah, där. Oh, mm. <laughs> <laughs> ja, det man kanske kunna fuska Det kan vi, vi använda byta. för att se till att Håkan inte fuskar när han är DM. Så. Ja, det är sant. Ja. Vilket ja, spel faktiskt. skulle byta, nej. <laughs> jag underskattar inte Lord of Spell. Är det min tur att berätta om mitt 2011 då? Mm. Ja. Dark Souls är det enda jag minns, som jag sa. Alltså det jag försökte nu innan, när vi skulle byta ifrån att bara prata om förra veckan till att prata om hela förra året, försökte komma på något jag hade gjort 2011. Och Det enda som dök upp var Dark Souls. Det berörde mig verkligen på djupet. Ni, ni, ni märkte ju på mig, antar jag. Ja, jo. Hur var jag medan jag spelade det? Influerad, besatt. arg. Jag satt ju och Facebookade med dig. det. Kan jag tänka ni, alltså, ni kanske såg ja. det i, i chatten där. Man fick ju höra hela tiden hur det var som någon som. Du älskade någon som hatar dig och den slår dig, och det var väldigt, väldigt känslosamt. <laughs> ja. Ja, det var inte. Det verkligen berörde mig in ända in i själen och pajade mig djupt. Mm. Skulle du rekommendera spelet? <laughs> ja, <laughs> när som helst. Jag tycker det är det bästa spelet på hela 2011 överlägset, men så, så att jag skulle rekommendera det. Jag ju lånat ut till Kalle som gästade. veckan. Kalle hör oss. Mm. Hör oss Kalle. Han. Han sa ju fel namn på nyår. Du, du hade lite mörkt i, i blicken. Han sa Demon's Souls istället. stället. Det var ju det. Och det var, var, ju dock det, det var dock spelet som kom innan. Alltså det är samma serie. Mm. Ja, precis Han är förra föregången. Så det är okej. Okay. Men om man ska bortse från Dark Souls, vilket som sagt var svårt att göra. Jag var tvungen att be de andra om hjälp. Så påminner de mig om att jag faktiskt hade träffat hela Team Effort Det känns för mig som att vi har varit kompisar hela våra liv. Det är därför som jag inte kom på det. Ah, oh. oh. Det, det. det. följt för grupptryck. Håkan har känt Nick för länge för att säga. Oh". Ja, <håkan> för men vad, vad var det du sa, Anna, att jag hade sagt när jag träffade dig första gången på mitt och Håkans gemensamma födelsedagskalas? Frågade mig om jag hade om jag hade något liv eller om ja, du, du trodde att jag inte hade något liv, för jag var där först. Ja, det säger man klockan sju där är det klockan sju. Eh, men Ja, ja det var där långt innan alla andra <håkan> jag var det tio sju Okej. Men man var redan där när jag kom. Jag minns fortfarande hur ni hur vi började prata typ så här, rätt sent på natten om om Dungeons and Dragons och så där och ni bara, ja. "Va? Spelar du också Dungeons and Dragons?" Det det var snart inget sättet spöket. Men vi hade jag nej men jag och Sandra vi hade ju redan fått höra att vi var dumma huvudet, uh -huh. dumma huvud. Vi var konstiga på att vi var konstiga. tjejer och spelade D&D. Sen kom du där och så... Ja. Du är ju nej men du gav oss bål och så där. Vi tyckte ju om dig. Du var ju en bra människa. Mm. Jag är killen för festen med bålen mm. alltid. Om ni är på en fest och det är en kille vid en bål, då är det antagligen jag. Det kan kanske vara någon annan men oftast är det jag. Du gav ju mig bål sen gav Håkan sanda bål Nu har vi inte Till och ett ett tillräckligt mycket frukt kommer jag ihåg det var. Nej, vi jämförde glass. Och kom på att Nick var vår nya bästa vän. Ja. Ja. Håkan sa jag er bästa vän i tillfället? Ja. Okej, bästa ever. Nej, men så om man ska ta höjdpunkter med 2011 som är så här effort-kastiga. Jag också kan också säga att jag har spenderat två månader i Indien och Kina och backpackat och sådär. Då har jag varit inne i väldigt många i Kina i tv-spels och gussejuris tv och, och actionfiguris butiker där man kan hitta riktigt häftiga och förresten var allt extremt dyra. Samla prilar för diverse massa olika saker. Det är ganska kul, så här typ jättestora Super Mario grejer och så här gamla Nintendo figurer för flera tusen kronor styck och så här, samlar. Ja, det är ganska häftigt. Jag kan tänka mig att det är, att vara i Kina och se sådana grejer är light versionen av att åka till Japan. Japan, dit man egentligen vill resa, men inte har råd. Det kanske finns andra fördelar med Kina än att, man, än att det är som ett Japan man inte har råd med. Eller man har råd med. Möjligen. När, vilken snärja. Kaffedags eller Ja det är snart kaffedags? Det är kaffedags. Vi tar en paus helt enkelt, för nu är vi klara med att prata om vårt två snälla. Välkomna, tillba Välkomna tillbaka. från tillbaka den sista pausen. Det är dags för som sagt veckans topp fem lista som Anna satt ihop och ni vet att hon är svensk svensk nörd, språknerd, översättningsnörd. Ja, allting som har med språk att göra så ni kanske kan gissa vad det handlar om nu denna veckan. Anna, över till dig. Ja, ja, det kommer ut den här språkrådets nyordlista för 2011 här för tasen. Och eh, det, det står det att så här, den här listan uppmärksammar nya ord och ord som har ökat i användning. Och då kan man ju tänka sig att de har någon sorts här vetenskaplig metod för att få fram de här. Eller så här. Men det, det visar sig att det är ungefär en kvinna och lite anställda med henne som tittar lite grann vad folk har använt för ord. och För att ett ord ska platsas som nyord så behövs det bara används en gång av någon. När som helst, vilket som är, helst. Är The Aderton inblandade alls i det här? Jag vet Akademin, inte riktigt. Liksom. Det, det, nej, det, det är språkrådet liksom. De är ju lite själva. De, ah, herfigur, nej. Uh, och det som... Det har ju varit mycket så här, debatt kring vissa av orden. Så här. Det var lite rage storm typ, på Twitter och lite så mm. där. Och det, grejen... Vad jag känner är att så här, det här är ju bara språkrådets lista. Det här speglar ju egentligen ingenting av vad som har hänt i svenska nej. språket. Um, det är därför Effortcast inte finns med. Nej, men precis. Det är därför det ordet inte finns med. Skojar du? <laughs> är det inte med på listan? För riktigt? Jag har Nej. Inte kollat på finns, jag bara... in, finns inte att, att Effortcasta mig heller? Nej. Att vara effortcasting. Det är att göra en, en rätt med ja, dåligt hud. Ja, finns det med? Tyvärr. Ja, ja. ja. Och, och grejen med svenska språket är att man kan göra vilket ord som helst. Nästan. Men det, det går ju att sätta samman ord. Så, här. så det, de här nya orden Det är verkligen saker som... Ja, där kunnat använda en gång. Sådär. Så jag har gjort en lista på dem jag gillade minst, så här, bara spontant, väldigt subjektivt. Så här, jag... Vilken ordning går du i listan? Jag går nog fem till ett. Den du gillar mest? Ja, Nej, minst. Eller, Aha, okay, okay. Liksom, eller, eller. Den du gillar jag... mest och de du gillar minst. Men ja, du gillar det? Minst, minst, det är mycket sådana här problem i dagens Det är mycket podcast. såna här problem. Det, det, är svårt. det mest logiska hade väl varit att gå till en som var läsk eller jobbigast. Alltså mm. gått från, från minst hemskast till hemskast, men ja, jag det är jag din tror, lista. Jag tror att det är det jag har gjort här. Jag blir, jag blir förvirrad <laughs> av mig själv. Det är många tungvrickare som sagt i dagens. Ja, ja det är svårt här. På femte plats tog jag skämsfilter, som jag tror var den som hade kommit på. Och det är den här lilla rutan man kan kryssa i Spotify för att, att man inte vill visa upp sin musik på Facebook. Är det just den rutan? Ja. Eller är det alla rutan som fyller samma funktion? Alla Nej, rutan som det är just från... den för Spotify. Jaha, okay. men, men kan inte den funktionen vara... Rätt allmän just allting. Ja. Som man vill dölja. Precis. Ja, precis. Ja, men mm. mm. det är så onödigt att kallar det för ett skämsfilter, för det behöver inte vara för att man skäms för det man lyssnar på. Jag har kryssat bort den där ibland när jag känner att jag inte vill spamma Facebook med att jag lyssnar på samma låt 78 gånger i rad och sådär. Så det är alltså ett skämsfilter? Uh, nej, det är, det är mer omtankshet. Om, om, om, om. så jag, jag känner att det, jag förstår ordet i sammanhanget, men att säga att det är ett nytt ord som kommer att finnas kvar, och användas allting. Nej, det, det speglar ingen utveckling i språket. Eh, nummer fyra så hade ordet åsiktstaliban, vilket yes. uppenbarligen betyder att man, man, man, man, man tycker att det bara får finnas en åsikt så att det bara är en åsikt som är rätt. Vilket det påminner mig om det här klassiska internetuttrycket här grammar nazi. Ja. Um. Jag, jag ogillar alltid den, den typen av sammansättningar. Jag tycker det är så idiotiskt. Ja, det låter så illa. Det är... Men vad, vad har Taliban med att bara tycka just den sak? Jag vet faktiskt inte. Jag har försökte... ja, Nej, jag tyckte bara var dumt. Och... Ja, nej. Nummer tre. Ett förväntis. Ett förväntis? En förväntis. För ja, förlåt. Var... förlåt, en förväntis. Ja. En förväntis är en person eller ja. något man förväntar sig något av. Och det är Mikael Dalén som är professor i företagsekonomi, som har kommit på det här. Och Mikael Ditt folk. Han skriver på sin Facebook så här att han, han gläds åt att, att än en gång har fått bidra till utvecklingen av det svenska språket. Ni vet att han är min nemesis, va? Ja, nej. Ja, han är min nemesis efter att Handelshögskolan, eller nej, det är inte Handelshögskolan, men det är, det är något, något företag som har så att säga, årets masteruppsats för mm. ekonomer. Inom marknadsföring eller deal, någonting åt det hållet som jag ställde upp i med min kompis då när vi gjorde ja, våra masseutställningar helt enkelt. Vad på vissa av märker att en av dem som sitter i jury för det här som också jobbar med det på det här företaget är just Mikael Dalen. Mm. Mikael Dalen är också professor på Handelshögskolan i Stockholm mm. där han handleder typ alla ah. eller väldigt många, av, väldigt många av de uppsatser som är med i tävlingen och ja självklart så har hans handlade uppsatser vunnit väldigt många av de priserna. Så han, så. Är, han är alltså en, en nemesis för dig? Han är min nemesis för, att jag, jag, jag tycker för, för mig så funkar det inte att man sitter i en jury nej. för någonting som man där man, han är säga, involverad med. Nej, precis han, ja. är, han, han är med och han leder och så säga bygger de här uppsatserna tillsammans med studenterna på en sätt och vis. Mm. Mm. Men för alla studenter så är han en förväntas. Ja, de har en en ja. det, det är det förväntas han är min nemesis. Det... Det var intressant, men ja, den större bilden är att vi har en till Nemesis. Jag, jag vill att du säger Effort och sen säger jag Nemesis, och, så, och gör en jingle på det. Så har vi en nemesis gingel Effort nemesis Då blir Det blir en snygg jingle. Vi får se hur ja. Håkan lyckas. Här. Men, men vi kommer att skaffa oss många Nemesis ja. över tiden. Det kan jag, vara lite... jag stöder ditt Nemesis-skap med honom mest för det här dryga uttalanden om att han har hjälpt till att utveckla det svenska språket ja. för en gång. Den här listan utvecklar inte det svenska språket. Okay, den här listan är helt. Hela arbiträd. poängen är alltså, ja. svenska akademins ordlista. Poängen är att den ska liksom den tar det man pratar om. Det är inte det är inte den. Precis. Det är inte så att det är en lista och så att man använder de orden, utan det är, Nej, det här här är ordet som blir en lista. Och just det här, det, det här ordet används en gång av en person. Ja, men det är klart, det finns förventis. Man kan det också om, om just Dalena att hans bok Nextopia. Jag tror att det är där han använt ordet också. Ja, det, det, det, det är i alla fall det är en ganska bra bok. Mm. Mm. Den, den beskrips att säga hur man, hur man alltid ser att framtiden, man tror alltid att framtiden ska bli bättre än så ja. man har det nu. Ja, men det, mm. det, det, det, det, ah, det är hela det det är verkligen, ja, men det är väldigt intressant ja. så det, det var liksom han som ändå byggde det rent det. forskningsmässigt mm. man säger. Men och, i, så i övrigt skräver. så är den en besvikelse. En besvikelse. Så har vi myntade <laughs> Och en, en, en jäviss mm. Mm, ja. Ja, visst. Nej, men jag är det är något ja. Jag tycker inte det har att göra i svenska samhället, vi försöker jobba mot korruption, liksom Jag gillar det, jag gillar att jobba mot korruption, för då är det enklare att korrupera sen Ja, precis <laughs> I alla fall Nummer två, Abba. Ja, nummer två, som jag, appa, att eh, hålla på med och lägga in nya appar på sin mobil Så det är inte att tillverka appar, det är att... Nej, det är att hålla på med sina appar, vilket är det verb jag inte tycker borde existera överhuvudtaget. Samla sig förvirrad utavsett. Alltså. Nej, men när jag, när jag först såg det ordet så tänkte jag att det skulle ha nånting med att mappa. Att, uh, nej, jag vet inte. Att vabba. Uh, det, det finns ju vabba nu. det Ett av de nya orden det är att man, man vabbar och jobbar hemifrån. Mm. I alla fall en bloggare jag har på hemma. Ja, det är också. Eh, ju ta, sen så finns det ju, innan jag tar nummer ett då, som jag valt mest för att kunna diskutera det, så kan jag ju ta de här orden som fastlands, som är frilansknuten till en arbetsplats. Surdegshotell, mm. ställe dit man kan lämna sin surdeg för tillsyn. Okay. Ta sig församhet. –vilket betyder företagsamhet. –Är det go mm, Och på tal om fula direktöversättningar så har vi ju koka böcker, alltså fuska med bokföringen. Ah, vi har även nysare, som är en person som sprider nyheter och tips och vidare, efter engelskans sneezer. Mm. Sen kan man även vara framåtlutad nu för tiden. Man kan vara intensiv, energisk, företagsam. Ah, okay, okay. Mm. Vi använder även kawaii mer. Kawaii foliehatt bara använda ja. det. Japanska kawaji. Det var inte var Foliehatt måste eh, ju vara tack vare den mexikanska skeptiska rörelsen antagligen. Ja. Mm. Äh. vi använder också fixie och fixiecykel. cykel. Mm. Vad är, det? Väl, är, är en jag tror att man har meckat lite med den själv. Det är, oftast har man inga bromsar. Ja, man tar bromsarna på för att åka snabbare i Stockholms gator. Mm. Ja. Mm. Även som som cykel. Trollfilter och eh, föräldrar. Flipperföräldrar är en sån människa som Skickar ut sina barn i samhället Och sen så när de då liksom faller ner igen så flippar de upp dem Som ett flipperstil Det var det nya efter, <laughs> efter curling föräldrar Ja precis, och det är än en gång, det är en –en kille som har skrivit en gång i en krönika. Mm. Alltså. –Jag läste den, den var dålig. –Undrar vad man får om man, om man får tilt då, mm. <laughs> om man har slagit igen barnet. <laughs> –Än en gång, Håkan, har du varit läskig. <laughs> um, mm. Nummer ett då så har jag tagit det här ordet som alla har suttit och diskuterat överallt och varit så arg över, det här ordet tjejsamla. Ja. Um, och tjejsamla betyder... ska vi se, ägna sig åt samlande men inte så intensivt ut, inte så intensivt utan bara så att man nöjer sig med några stycken av det man samlar på. Uh, och då, här blir Förlåt, det... jag har samtids nu trott ja. att det var tjejer man samlade på. Nej, fast nej, inte nej. så mycket bara lite grann. <laughs> nej nej nej utan har du inte det så var det är mycket mer logiskt. <laughs> uh, uh, och på, på Twitter så har de ju kallat språkrådet för sexist svin och de har kallat den här krönikan som beskrivs i för så här och, eh, det, är en, det är en man som heter Tobbe, Stob, Tobbe Sture. Han eh, skrev ett, en krönika där han eh, använder det här ordet. Och då skrev, har Gotlands Alla Hand frågat honom om det här. Då säger han att eh, tjejsamla är ett ord jag använde en gång inom citationstecken– –för att visa på att tjejer oftast har en sundare och mindre extrem inställning– –till samlande än män pojkar, som fullständigt kan gå bananas i sin samlariver. Mm. Um, så, så han använde ju inte tjej som ett liksom, negativt prefix Utan han pratade om hur tjejer samlar Han gjorde det inom citationstecken, han gjorde det –en gång i en krönika i ett specifikt sammanhang. och Nu tycker folk att han är en idiot och tycker att språkrådet är en idiot– –som tar upp det på sin, på sin lista, som ju är Bibeln uppenbarligen. Men det beror ju helt på. för Jag um, har märkt ett uh, ord som har använts ganska mycket– –återigen, i mitt Facebook-flöde, i ja. mitt liv, uh, som är tjejlyssnande. Okay. Där personer har använt det på ett positivt sätt för um, att beskriva hur mycket de har gillat en låt. att Jag lyssnar på den här låten. För att okay. jag lyssnar på den väldigt väldigt många gånger. Det är intressant. Jag kan lyssna. Det är jag att... lyssna. Nej, det är jag gör. Jag har lyssnat på typ fem låtar de senaste tio åren, tror jag. Uh, nej, men det jag. Måste ju komma så, så det därifrån, fallet. Så, men i det fallet så lyssnar man intensivt på en låt. Eller uh, mm. i det här fallet. Så det inte är intensivt. Så att det är liksom. För det har varit intensivt, fast på en låt istället för ah, okay, att ja, det är som sant. Kill -lyssnare. Ja, <laughs> lyssna intensivt på många. Så lyssnar man bara ja, på Då bryr man sig inte. <laughs> för att killar har fler timmar på dygnet så de kan lyssna på fler, på fler låtar intensivt. Jag fattar inte. <laughs> jag vet inte, men jag har kommit att tänka på tjejlyssnande som nå någonting positivt. Ja. Och... Jag menar, för grejer med det här tjejsamla För jag vet, jag hade en kompis som sa, som upp den här listan och tyckte att Det är hemskt att tjejer ska användas Som ett negativt prefix då, eftersom det måste ju vara det Men när man ser det i sitt sammanhang Så är det ju det är inte negativt. Sammanhanget men. är att uh, put down girls. We don't like them. Nej. <laughs> Nej. Nej. Okay. Jag tror, För det han säger är att han ty tycker tjejer har en mer sunda, sund, ett mer sunt förhållande till att samla. Och därför att tjej samlar att får att samla inte, sunt. Får man inte då vara lite sådär och säga att han gör skillnad av kvinnor eller kvinnor om mycket. Det, det är ju självklart är det. <laughs> det gör ju självklart. Jag säger, det. jag säger bara att ordet har fått för mycket. Det, det blir för mycket uppståndare. Sen att säga att någon. Jag heter du med huvudet över ett ord som man har använt så där. Sen att artikeln kan ju vara. Så, om jag inte tycker om språkrådet i sig som tar upp det här. ordet, men, är... Om jag har de myntar uttrycket hor bra, som är något som är väldigt, väldigt bra. Men, du, men, men hor... är Jag en dålig människa. Eller är, bara, eller är bra människa. Nej, du är bara 14 år. Men... Ah, Okej, okay, ja, men då så. Alltså, okay, nej, att är ju i sig själv eh, har ju blivit negativt. Om du, har, om du säger tjej själv bara som ett så är det neutralt, medans hor inte skulle vara det. det är inte bara, jag vet inte, det känns som att man um. säger... Hor samlade. Tjejhora. Hora. <laughs> Det är bra med den här podcasten. Man märker ofta när den har gjort shit och nu har den gjort shit. Så efter det här, det här lilla tillbakablickandet på 2011 så drar vi oss tillbaka, myser ner oss i soffan, kurar ihop oss och kollar på trolljägarna tillsammans så tills nästa vecka. Tack så mycket. Hej då! Hej då! Stäng av